martes en directo por el 104.9 de la CM y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Axis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. anterior, ese que vinieron Sebas y Guillermo al final me dijeron, tráete al Garry tráete al Garry, que mola mucho y aquí estamos, buenas tardes Garry Buena vez, y aquí está Alfonso a los manos técnicos también buenas tardes Garry Y bueno, aparte no se ha venido con la guitarra y bueno, yo, yo no lo conocía, fue una sorpresa, me dejé guiar antes de, de iniciar, gracias a Marina también, que se la curraba ahí contactar contigo, pero no, no te conocía, pero en la investigación previa ha sido una sorpresa muy grata, ¿no?, Des descubrir todo lo que haces y todo lo que has hecho. Pues muchas gracias, en realidad no soy muy conocido, porque tampoco me dedique de ple a, a la música, encara que todos los días le dediqué una estona. Y siempre que puc me voy a ver el Sebas al, al Caf Café, sobre todo el domingo que hace el microobert y para mí es el día de festa que me agafa a la semana y todos los domingo que puc estoy allí. Tú eres fijo allí. Sí, Barri, pero te, te hemos estado investigando y un poco tus, tus orígenes, yo tampoco te conocía y estás ligado a un, a un proyecto que aquí en Valencia ha tenido un gran un gran valor, que fue tu primer proyecto musical, ¿no? Bé, sí, el primer projecte eh, no era un projecte meu, era un projecte de Pep a la Guarda i Tapineria. Això sigui per l'any... Bé, bueno, jo comencí amb ells, començarem el grup per el 74, que ja ha plogut un poc dos entonces. Sí, sí. I allà el 75, crec que va ser, gravarem brossa d'ahir i als poques dies s'acaba el grup i s'acaba també la història de, de, de Pep a la Guarda i Tapineria. Després, anys després tant Pep La Guarda com jo, seguirem treballant en disseny perquè no volgué seguir amb la música a ell dedicar-se. Jo, que ho intentí fer junt amb els tapiners i també amb, amb el Pep però ni uns ni altres varen emoler i es dedicarem al disseny 8 o 9 anys el Pep i jo, sí Bueno, però grabasteix un disco que ha quedat un poco en... bueno, entre lo que se denominó por entonces Rock Mediterráneo un disco titulado Brosa de Ir que és del 78 Brosa de Ir, no eh, el, el disco va sortir 77. si no recorde, 75 o 76 sí Bueno, lo... ara no recordes que fa molts anys i ja són molt vells jo bueno, he estat repassant les y... cifres de les discos que ponen por ahí perquè os reúnen sempre, reúnen Brosa d'Air Cambrers de Bustamante sí. que és posterior i Humitat, humitat Relativa sí. eh, de Remigui Palmero que fueron unos discos que en su momento no, no escuchó nadie, no? Sí, no, en su momento se escuchó bastante. Sí. es va escoltar sobretot per, per Catalunya però inclús per Mèxic jo sé d'amigues que venien de Mèxic i, i dic, ostres, anava per, per, per allí, per les carreteres i, i, i de pronto de repente me sent cinciavismes per allí i estava al·lucinat per és, és, és un tema preciós, cinciavismes sí, sí, no, la veritat és que Brossa d'ahir tot el disc per a mi ha sigut un disc molt però estem, I... estem parlant, Garri, de discos que estan en les llistes dels millors discos del pop espanyol del segle, del segle XX. Sí, hi han algunes llistes de més foranyes també, eh? Eh, perquè en aquells temps érem despoquets que començàvem a fer coses que se n'eixien de, diguem, del folklore clàssic, que no hi ha res contra d'ell, vale, però vull dir-te però sigueu un, un disc que marcar un poquet algo diferent de lo que se feia en música en València, no? Després, en, en Catalunya tinguérem molt d'èxit perquè anarem a fer... Hi havia un, un que avui en diuen que està per ahir, li diuen Toni Pep, que tenia una... no sé, era un, era un promotor de músics, ell feia festivals, vale? tenia una casa que es deia La Tava, Vale, i ell li diuen eh, José Antonio Rodríguez Sellers que encara jo per ell per, per el Facebook el, el, el seguix i ell sigui el primer que do, buscar algunes actuacions per a, per a tapineria tres o quatre ne per ací, en, en València però feu una gira que es dia eh, l'hexizo perifèrico i em duia Eduardo Bort a Cotompel a Pau Riba i a, i a Tapineria. Hi eren tres dies en, en l'Aliança del Poble Nou, en Barcelona, i allò va un, un èxit prou important per a nosaltres també, perquè era la primera vegada que eixíem de València i tenien més ressonància allí que sí. Clar, dir, bueno, en fi. Van escoltar el disco ahir, com sabien que tu venies, venies per allí per els estudis de Ràdio Malva avui, i sonàveu com com si fos cross vestir l'anàs fumant porros a no, l'horta. Sí, lo, lo dels porros sí, s'estilava molt, però no se'l prohibir fumar porros el David Allen, vale. que va ser el que grava el disco, perquè després d'aquesta actuació que ferem actuar que estava contante en, en l'Aliança del Pobre Nou, el Pau Riba digué per què no gravem un, un disco en, en Dallà, en Palma de Mallorca, que és on vivia Davey Dallon i nosaltres hi érem, pues, vale, perquè ja feia un any antes el Toni Pemo se ho havia demanat però la veritat és que estàvem molt verds i li varen dir que no, que duien quatre assajos i no teníem les coses clares, no? Però sí, ja havia passat pràcticament un any i, i pensàvem que estàvem més preparats, d'acord? Vale? I... I David Allen mos prohibí fumar cap porro pa' gravar-ho. Vale. <ríe> però una cosa és el que tu escoltes. Quan estàs fumaet, que sona molt bé, però després, si, sí. si ho has gravat i ho escoltes, dius, ostres, quin desastre, no? Sí que se nota la psicodèlia ahí en esas canciones. Sí. Aunque, aunque no estuvies en ese moment però sí que igual la manera de concebirlas, quizás. Pues la primera prova que feu el David Allen va dir, escolteu-vos ja lo, lo que heu fet ni Pink Freud. eh? Allò era una cosa perquè eren, es, quan existien els primers aparatos per fer distorsions i coses així, i fer una filigrana que no tenia res que vore, i Pep li digui, per favor, no? Olvida de so. Són guitarres trencaes, és una flauta d'anar a les monxes a tocar la flauta, i uns bonguets trencats, també. T'ho dir que vull que soni així de, de senzill i, i de clar i de tal. I menys mal, perquè l altre, era algo que nosaltres no haverem pogut fer en directe en cap lloc. I després també tenirem la xuda de de Pau Riva del Saki, bateria de de mesgen d'allí en Coros, The Babylon, el germà de Busta, Tico, Tico Balançà, Balançà sí, vale, ah, en percussions i eren molta ajuda de, de professionals molt bons aquí també sí, en Bustamanda, en Julio, i Rimilli i Palmero que sempre, fan, sempre que parlen sí, de vosaltres sí, és que coincidirem, en, en, el coincidirem el trio, no? en el temps vale i a més, mos veiem moltes vegades perquè en Julio eh, anàvem a la plaça de la Verge i sempre estàvem allí fent el cafè junt després en els garitos de, de, del Carme també mos veiem a sovint i després la portada del disco de, de Busta la vaig fer jo, de Sí, però en realitat no era el que jo pensava fer, això era l'esbòs que jo havia fet per la idea, que la idea era ell, en un aeroport perdut en qualsevol poble d'Àfrica, que està sol, que no hi ha ningú més, i està l'avioneta per allí aparcar i, i tal, i, i jo el vaig fer a l'esbòs que si se figeu bé, estàs agarrat el dibuix, perquè tenia abans un gos que me'l me el, el això, però ell vingué als poques dies en la portalla feta, i dic, però que això era la idea. A mi m'agrada molt i així, i li les paraules allí, no sé qui li ho fica, cambrers i tal... Però això no era la porta que jo tenia pensada. Jo tenia pensada una cosa més pareguda a lo que vaig fer en, en qualitat, vull dir, amb brossa d'air. No? Però bueno, a ell li encanta això i La portada de, de brossa d'air també la vaig fer tu. Eh, sí, sí, clar. Eh, excepte la cara de la juna de Marlene Dietrich, que jo la vaig fer, però la vaig fer en el mateix eh, puntillisme que estava fet tot. Però després tingueren la bona idea, a mi com ho feren, un tal Ximo que jo no el conec, feu lo que és el, eh, això que fan en Petróleo, buscar la cara de Marelli d'Hitrits i en Petróleo tu pots transferir vale, la imatge i tal i ficar-la allí. I queda genial, m'encanta. Per cert, després aní un dia a al Busta una actuació d'ell i li vas dir, me deus tu no porta a mi perquè ell també dibuixa. Mm. I i em feu la contraportada de saliva canallà un ninotet que està allà que consta que sóc jo, vale? això m'ho feu feu a mi. No? I Remig i Palmeiro, entonces anàvem molt en Busta, a més, eh, participar en cambrers, en Remig i després, inclús, Remig i Pepla Guarda i Busta, feren una gira, conjunt eh, tres anaven, el, el Busta tocava el el Baix, eh, Tico anava amb la bateria, Pep, guitarra i veu, i, tenia, i duia també un guitarra, un amic del Puig, que li diu Hans, hi fèren una xira conjunta, i, i vull dir-te que la Diputació contratà, crec que era Diputació, i tocava Remixi Palmero, eh, tocaven els tres, vale? anaven, eh, ixa xira era, doncs, pues, un i Remixi, l'altre dia Pep, l'altre tal, però damunt, tocaven junts també ¿vale? i és sorprenent el, el, el lo bé que, que els ha tractat, tractat els temps no? o sea, que sonen, sonen estupendos Fesca, Fesca, sí, sí. De, jo sempre he pensat que hi ha que fer música que, que no estiga en una moda que estiga per sempre no? o sea, i això es tracta pues, de fer lo que te dona la gana però si vas a fer el que ja se fa o que està de moda o tal sí pots agarrar i dir esta cançó pues, la vaig fer en me demana que siga rigui, pues, ho fa en rigui ja està, no? Però, normalment, és lo que te demana la cançó, lo que hi ha que fer, perquè... perquè aixina no, no passa mai de moda. És una cosa que se fa en un temps i... Jo tengo que decir que sirve para currar, no Tota la música sirve per para currar, pero llevo unos días ahí subido con la paleta y con los de ahí, qué bonito, la verdad, es muy rápida, sí. pero te mantiene ahí el ritmo. Bé, sí. jo volia parlar també del, del meu grup d'ara, que es diu claro. Tà, Tàpera, vale? perquè jo al final no tinc que creure que sóc compositor, perquè he composat 90 i pico temes que tinc, vale? i després quan els escolta dic, jolín, això no ho he fet jo soles, això hi tinc a Josep Vicent Tallada, que és el que toca la guitarra a mi, però toca flautes també, esta mesa Samuel y borra que toca acordeo percusión y armónica genialmente pero cuanto el eh, discos els fem en casa vale comenzar a en ferlos en ma casa compraré un equipot en tres y allí varen dependre yo no porque yo tenía prou en fer cançons y dibuchar y fer cartell y tal pero ellos dos sí que es dedicaren a a dependre el pro tool si tres i depreneren gravant d'ahir. El primer que ferem va ser per i de, en perill d'extinció. Bueno, primer ferem unes maquetes que no han eixit mai com a disco, però un dia espere traureles. no? I tallades que ho toca tot. Igual me toca la flauta, que el saxo, que, que trompeta, que el seu era la trompeta, que guitarres elèctriques, i després tenen un gust, al meu pareixer, Eh, prou excel·lent per a composar els temes molt a ajudar de, de Samuel ¿vale? que quan comencem a fer un disco meu, diu anem a fer un disco triem els temes, es triem normalment entre, entre, entre tots i ells dos són els que van buscant els arreglos i, i deixant-los ben vestits com, com crec que estan ahi que podreu posar algun tema d'això sí. sí, a la muntanya Vale. el tema que es diu a la muntanya que va dedicat al joc on estic vivint ara sol matiner empenta el món. Els caps verds i florits replets l'alçut d'aigües d'abril. Un núvol alt vigila el jardí. La mola de segar ens guarda aquí vivint sota l'arc de Sant Martí tot el pas rosa d'ahir <totil·lelidicà> un fum de colors esglitant el cel florets del mar Refresca el món Els amics Pugen pel camí Que ens durà Fins al vuit S'etxa el tron Siga autor Benvinguts La figuera És d'on el fluir El poes S'escolta el mar Un mussol Canta brut Olor oh, de terra La pestaña que va continuamos con Garry que nos estaba contando unas cosas que estaban un poco escondidas, esto, todo esto en realitat es... Bueno, que no la supieran por es nosotros, verdad, no pero, quiere decir es que estén es escondidas es verdad, mais, es simplemente es que no las sabíamos nosotros sí. Bé, és que tampoc m'he dedicat plenament a la música vull dir, te dedico moltes hores al dia perquè jo les cançons eh, no les tinc escrites les tinc allà en el cap i jo m'he dibuixat el meu, el meu llenguatge per perquè de vegades d'altres cançons vaig a... Ui, com era aquella cançó? I no me'n recorde. Tinc que anar a els dibuixets que havia fet van recordar-me, no? Però jo m'he dedicat més bé al dibuix, a la pintura, tota la vida, al disseny gràfic. I ja te dit que tinguérem una temporada que estiguérem per a la guarda jo. Primer fèrem una empresa que es deia Home Nou, Home Nou, que això sigui antes Home de Canal Nou, vale? Home Nou és un nou boníssim. I després, un no? després ferem una una firma pictòrica que diem fent de més exposicions, que es diem Garri la Guarda i, i que n'hi ha quadres d'això per allà però estàs defendent un projecte bueno, defendent és eh, eh, a dir, eh, cançons pròpies, ¿no? com aquesta que acabem sí, sí. d'escuchar de ara totes això són cançons pròpies però no són totes lletra meua per exemple, aquesta que hem escoltat sí que és totalment meua Eh, però, per exemple, després quina t'he posat ahir? Eh? De vegades és la mar. De vegades la mar és una lletra de de Josep Vicent Tallada, que és el guitarrista i el productor dels de, de meus treballs, que és un gran poeta, encara que, que ell no, no practica de poeta. L'Horta però... és terra, terra de, de poetes, no? Sí, pegues una pata i n'hi ha uns quants, eh? però, però la veritat és que a d'ell les poquetes li he musicat cuatro temas creo que son y los cuatro me encantan a mí y cuando yo voy a tocar solo hacerlos pero cuando ven ve el grupo no voy a hacerlos no sé por qué y, y bueno estoy pegando el puro por la radio después cuando te lo escucho sí, estás no, porque, porque tienes los dos formatos por un lado estás tú solo con la guitarra y luego con el grupo Clara, el grupó val la pena quan, claro. te, quan més sucre més dolç diuen, claro. no? si les coses en companyia són molt millors no? sí, però després tinc molts temes dedicats a altres poetes per exemple Ismael Carretero que en principi anava a formar part del grup però després anar a viure a Sevilla i mos deixava abandonats i Orfes, i a Sistema, i, assistem, i tot em toca cantar a mi i no ho no canta ella, perquè en principi jo no anava a cantar, jo anava a composar per altres. Bé, I després també a, a Pau Sif també li he musicat alguna cosa, a Roser Furió, a Vicent Penya, a tots poetes coneguts que quan topeten algun poema que a mi me identifiquen algo pues sol fer un... I com fas, com fas això? Com... Quina és la teua metodologia? Ves pues... un texto que t'agrada i... Sí, primer, primer sí. Moltes vegades tinc la música feta i, i si jo no, no veig que li entre algo eh, Ismael Carretero m'ajuda molt. Jo vegades li dic, mira, tinc aquesta música i m'agradaria que fora un, una lletra que parlarà sobre un, un viatge iniciàtic, per exemple. Això està fet, això està fet, en seguida. I em, yeah. Tu me la graves eh, tararí tararà i jo li figue i en efecte a vegades me deixa la lletra en el puesto, només tinc que tocar-la i, i, i veig que està tot en, en el joc. No? I altres vegades jo començo a recitar allò que m'ha agradat i, poquet a poquet, vaig entonant-lo. I quan ja veig buscant aquest ritme del gengoatge i de l'entonació, quan ja veig que té un poquet de sentit, eh, comença la guitarra a buscar els acords, però buscar els acords, vull dir, fico antes dit on jo crec que, que toca. I, a poc a poc, per a mi és molt màgic, perquè no sé com, al final acaba sent una cançó... I... Sí, te, te preguntava per la metodologia, perquè això és es el que fan els brasileños, això ¿no? que, que diuen en parceria, ¿no? de, de parceiro. Jo te, te dono una lletra, tu em dones una música i després jo sí. et dono una, una música, i això és es molt molt enriquidor per a l'artista. ¿no? Sí, per exemple, nosaltres tinguérem una època, pràcticament, nosaltres vull dir, el grup Taperà Vale, que entonces estávem els tres que t'he dit, més Ismael Carretero, i ells tenien també un grup que es deia O Amor, que feien música i poesia. I jo vaig ¿vale? tindre la sort de, de tindre una casa que tenia 300 metros, que donava dos carrers, i li doni claus als meus amics, i ells tenien entrada com el és el que se fa en l'horta eh? donar sí. les claves de ta casa als teus amics sí, de vegades la meva dona se n'anava a treballar i tenia que travessar perquè que la casa donava dos carrers tenia que travessar la casa per aixir pel carrer de darrere, que som tenia el cotxe i a lo millor allà dins estaven gravant o assajant, li donaven el bon dia i ja se n'anava i resulta que estaven ahir des de les 2 del matí les 3 i eren les les 6 i tal i així hem estat molts anys jo tenia ordenador per a tots allí, tenia tres o quatre ordenadors, tenien per fer les seues lletres, les seues cançons, en fi, que jo sigui una època increïble que encara tinc allí una carpeta enorme d'Ismael Carretero, que no sé la de cançons que podré traure d'allí quan tinga temps. I ara que estic jubilat ben, tinc un poc de temps. Però on anàvem? no, anàvem que t'has portat la guitarra Ah bé, eh? que, bé. Ja, que ja portem 24 minuts i encara no t'has fet bé, ni pues una te, te vaig, vaig a fer una d'Isabel con li diuen eh? ah, no me recordo com li diuen allà ja m'hi vindrà es diu L'os de la música i és un poema que quan jo el vas llegir és molt més llarg el que passa que el vas llegir i el vas comentar a Ismael i diu per què no li lleves Estes dos frases, i jo crec que hi n'hi ha prou cançó per a qui siga... I li ho vaig dir a Isabel... Isabel eh? Ai, com no me'n recorde ara... Perdona Isabel, eh? Però després com me'n recorde ho diré. Eh, I es diu L'Os de la música, que parla un poquet de tots aquells que ens dediquem a la música, que són de nòmina perduda, parla de la taula coixa, la taula coixa és l'entaulat, d'acord? Vale. Bé, què parla la cançó? Vale? i hem après amb el temps a saber esperar a garbellar el fruit d'estriar-ne la corfa i ara ens sorprèn l'art d'estimar gremi que s'extingeix a cols de colze tosc damunt la taula coixa Som artesans de nòmina perduda, hàgils de mans, de cos i d'esperit, dels viatgers, de caminar descalç. La terra d'aigua i s'adollats d'amor, patim la desgana, de digerir qualsevol paraula de carn que no siga la nostra. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Joder, me encanta esta canción. ¿Qué canción? Esta. De vegades es la mar que resona amb belles perles de se da mullada. Canta el nou navegant de terra ferma li al el seu vid amb gens sols blancs, amb gens sols blancs. De vegades ser verd blava té mil colors, allargant-se suor, suor. Com una gran catifa de saviesa que ens s'abasta i estessa, sempre espera, sempre ens espera. Viatge la vida dalt d'una hora, de clara estuma i lleu serà volada, i el vent a la cara, fresca besada, i el vent a la cara, fresca besada. és la mar qui escolta escutxa flor d'aigua aquest que, que l'arbre s'obre la nostra mar. Mar amerada, i el vent a la cara fresca besada. Viatge a la vida d'una hora de clara su mar i lleu xera volada i el vent la cara descabezada i el vent la cara descabezada Y esta canción, hablándonos un poco de ella, esta que escuchábamos. Esta es un de los temas que tenía, porque yo un día le iba a a Tallada, Tallada, a dejarme algún poema tu que tenga ganas de musicar algo, y a mí de momento no me dice nada. Y ella era muy reacción a dejar, pero un día eh, vingué y dijo, mira, ahí tienes unos temas, y eso es por musicar, ¿vale? Y este, en realidad, es un poema de ella que es un poquito... Eh, sí sigui quan el tsunami de, un poquet de cachondeo que ha, aquell tsunami que hi ha que tan gran no? que diu, viatge a la vida eh, a, a, a, en, dalt d'una ola no? de per dir, una, digue, home aquesta lletra ara que m'has dut ara diu, ah, bueno, ho havia pensat d'això no, és un poquet, és un cant a la vida a això, simplement però després, per exemple, hi, hi hagué un altra que m'agrada molt que això està en un d'això que es diu Salpencants i el tema Eh, me demanaren quan eh, el Rajoy digué que, que no n'hi no havia ni un duro més per a la memòria històrica, vale? el, i, i llevar el pressupost que n'hi havia ací si en, en paterna, vale? eh, eh, feren el sol i gastarem els sub diners que tenien allí en, en trobar els restes dels de represaliats de guerra i tal, i fent un homenatge i em diuen, pots vindre a cantar algo? I jo tenia una música feta i un uno d'aixòs poemes que m'he deixat eh, allí tallada, li venia a, però com un guant, eh? jo tenia fet la tornada, el que se diu en castellà l'estribillo, ho tenia tot fet i entrava tot no vas tindre que modificar ni una coma, ni una paraula, ni res, no? I era una lletra que parla un poquet com si aquells represaliats de guerra haveren construït una cançó per a tots aquells que naixen ja de dol, no? I és una cançó que me motiva molt quan, quan la cantes, això. Y está en ese disco que tens ahí de Salpencans, pero creo que no te la has fijado bien, ¿vale? Si sí, los oyentes no lo están viendo, pero nos ha traído dos discos como como cómo, cómo, cómo hace esta, o sea, vas componiendo canciones y decides luego sacar un disco. Sí, pues eh, el disco como hay que, que pagarlo, primero hay que recoger dinero porque eh, Tallada sí, es muy espléndido y me lo y lo hace muy barato y lo hace porque le gusta, ¿vale? Pero cuando estábamos en el, casa els el pues discos era... són autoeditats ¿no? sí, perquè... sí, se compraren un equip on els tres i entonces començaren les cançons d'ell de Samuel, de, de Tallada en ma casa, ells pues, ha d'aprendre a gravar i a fer entonces feien moltes maquetes ell acaba fent-se un disco també el, el, el tallada que es diu Pacte, un disco, que tragué un, uns poquets i ja està, però ell tampoc se dedica... Ell és mestre de guitarra de llars en, en el Conservatori de Requena, i bé, bueno, té la seva professió i tal. I, i bé, però el que fèiem era que ens dedicàvem a dependre a gravar, i mentre depreníem anàvem fent coses, no? I clar, mentre ho fèiem allí, doncs, pues, eren les hores que empleàvem i fem les coses així, però ja, ara ja no vivim en aquella casa, visc en altre lloc, cada un té el seu ordenador en sa casa i realment el que es pega el curro gran de fer els temes és tallada, pobret, quan, quan fills de setmana i per les parades quan pot o per les nits va, va fent... Eh i jo vull replegar-vos diners per poder fer algun disc més també i poder-li pagar, però m'ho fa molt barat però ho fa perquè, perquè li agrada, i ahí n'hi ha cançons d'ell, de temes d'ell, n'hi ha moltes cançons també que les lletres les tenim Samuel i Borralló a mitges, i després dels arreglos es fa normalment tallada, però un dia a la setmana va Samuel a escoltar, a donar la seva opinió, a canviar alguna a gravar alguna harmònica i a millorar tot el que pugui les coses. La veritat és que estic molt agraït als meus germans, que són ells dos, i també Eric Simon, el que s'ha incorporat últimament al grup, perquè jo topete amb ell en, en el Caf Café molt sovint i sempre que surt a cantar-li dic que m’acompanye. i tant si coneix la cançó com si no la coneix és un mago del piano i quan sents els primers passos, es posa a tocar com si, a veure, com si coneguera la cançó igual, sí, no? ens han contat que tens un, un sistema d'anotació de, de, de la música molt, molt especial no? sí, pareix això escrit en... No sé, en el marsiano, no sé. sí, un dia me diu, "Bueno, tío, per què no depremsem i di ja tinc prou i tal." I tallada diu, "Di, explica'm un poquet això." I dic, pues "Mira, veus aquesta este eixina, diagonal, aquesta rajola diu, "No, això és un do." Veus aquesta curva que vaixina, pues és com com el sol. Este dibuix que és un triangle cap a baix, pues és el rei de... vale, I quan li fiquis un número és que és el rei, pues, en aquell traster d'allà. I ja està igual, vale, pues ja està clar. I si te vas tu sí, però bueno, sí, sí. jo crec que qualsevol que no sàpiga sol fer inventar una cosa semblant sí, sí. però a també podia... Depè... bueno, ara la veritat és que després al cap del temps vaig deprenent-me alguns ja me diuen no, doncs pues, ja vaig dir que el nom i tot de la corda me faig l'interessant sí, sí. i que no vas a tocar ara? què vaig a tocar ara? Eh, he tocat unes oles, no? sí, doncs sí, pues, eh, me muero de tristesa que això és tota meua no, Me muero tristesa, mentira, no. Rey de la tristesa. De la me muero tristesa és una altra cançó i xerà de Perlau. És rey de la tristesa. Ara que sóc rei de la tristesa ara que tot témbé massa gran. Perdut vaig com una formiguita per un món de cabuts i xegants. Faré al teu pit aquests dies adversitats Per si em vol el teu anel Per si vens, si em fas costa L'ombra que alss peus tu sóc jo Mo sap meu inspira'm el respirar. Que la nit te' et reconeixeré Com un gat coneix el seu terrany. que la nostra tendresa sota aquest cel sense blaus. Això ho faig jo, petita formigueta, front al terra despieta. que incluso me atreva a pedirle que me deleite con una canción. Sí. Carrer mullat ara de ser de txem que menuten faz que perduten tens torres de Babel a la gran Babilón, altre dia més, pateixant de a un racó, so d'acordió, notes d'altres dies, d'altres temps, evocant-me emocions, fent-me somiar des de quina Marenya cançó en dins Navega un velet Marenya cel en dins pels núvols de cotonpèl que s'han rotat més pels navegava un velet Busquem l'ombre l'aire està Un belè, mare enllà, s'ha d'enver-hi, pels nois de Mont-en-Pel, reçant rutes pels somnis, on brolla el riu, canta l'estiu, mar de plata de la blanca junta, que escutàvem abora, aquesta qual era. És un veler. Ixe és un tema. Jo tenia pensar que ara va a ser un quadre un dia, però quan ja me va escriure que podia composar coses, diu, pues pot ser una canció, no?" I parla de de quan tu s'en va junt de casa, vale? I ve la ignorança Bé, jo estava pensant de casa junt de la nostra terreta, ¿vale? jo estava pensant d'una vegada que me n'aní a Barcelona de ben jove i després jo estava per allí com perdudet ¿no? i la ignorància de, de tornar així això mesclat juntament en el que és l'ànima humana ¿vale? que és un veler navegant entre somnis ¿vale? i mesclant les dues coses un, un poquet poètic per dir-ho d'alguna manera i està la vela, això era el triàngul. Eh, és que en, Pep i jo teníem moltes històries aixina, eh, molt fantàstiques sobre, sobre coses esotèriques o coses deixes que a ell encantava molt. I entonces ell em dia, per exemple, la portada de, de Brossa d'Ahir diu, és lo més bàsic del món, el que fa un xiquet és un quadrat, un triàngul Vale, que és la caseta i, un, i una esfera d'alt que és el sol. Vale? I això és igual que el Grial que dibuixa a Xina, després l'òstia unes històries de Xina. I la vela també la vela el triàngul és l'ànima, dir el, eh, bueno, ell. ell i, i les històries esotèriques que, que, que se buscava. i en la cançó me va fer un, un rollo,'s raros, però al final, m'encanta com queda la cosa, i veig que a la gent li encanta també el tema este, no? Entón he estat tot mesclet ahir poèticament, parlant un poquet de lo que és el viatge per la vida, pues és com, com el veler que... la nau que és la teua ànima, que te du per este món, un dia te'n vas i ja està. Garri, perdona que te sí. corte, però tens que dir el nom de la, ah, sí, de la... Canet, bonica, de la poeta eh? que no m'han recordat el teu nom, però I... em recorda de vindre alguna actuació meva que te la cantarem en directe, tam... encara no has vingut a ningú, i també tens que contar-nos del, la música nadalenca esa que tenia, ah el projecte sí, que les teniu. Nadales sí, mira el, el, tant eh, tallada com un servidor com, com Ismael Cartero i Samuel Teníem el costum de que quan venia a Nadal fer alguna Nadala, un villancico en castellà, una Nadala, en valencià, ¿vale? o en català, digamos, com ho diguem. I ho hem fet així, i tenim uns dotze ben fets, però no ho hem tret mai en, en, en ningú CD, hauríem de fer-ho ja perquè jo crec que tindria prou d'eixida pues de i per almenys en Un disc espai. nadalenc, açò és un, tradici, una tradició sí, sí. Una en l'industria discogràfica. Oportunitat, una oportunitat, una vegada, que volien entrar en les províncies, però n'hi hagué una gent de, de, de dins de la música que, que tenia poder ahir, digué que no li pareixia bé, no sé per què, perquè teníem alguns nadalencs que eren d'humor. Per exemple, teníem uno que era el Nadarrap, que era un rap que acabaven disparant-li a Papa Noel ah, i el matàvem. Normal i Normal que no quixessin poner lo a províncias. I, i, I coses així. Bueno, però té igual, on fora. Però no, no era la, la censura no vingué d'ahí. Ja, ja. Vingué d'algun de personatge del món. De... Bé, bueno, té igual. No anem a dir noms, però se m'ho per això. No? Però ja ho buscarem un altre dia i ho farem. I, i entonces, ara ja fa... Abans de la pandèmia va ser l'última vegada que reunirem un fi de setmana, s'enduguem l'Ordenaor i en eixa fi de setmana fem una Nadala i una altra cançó, d'acord? ¿vale? Un dia vos passaré la última que, que és genial, ¿vale? i, i per, per Nadal la posareu, Si Sí, sí. ¿vale? sí necessitem, necessitem escoltar les cançons, ja eh? si que, que fer el disco, eh? Hm, mm, vale, bueno, bueno, pues eh, busquem, pues de busquem de desí de promotors, sí. promotors sí. que puguem eh, fer un disco nou tot. Caso además, de, pot, de es Nadal, es de Nadales, vendre... fetes en català, vale i originals i hi ha de tot, hi ha algunes que són més papistes que el Papa, d això que parla del Jesús i tot, han escut Jesús i tot això, i hi ha altres que són doncs pues, música quasi de l'oeste, l'altre pareix jazz, la última m'encanta, si tingueren temps la recitaria que és genial. I això es pot prendre Però... tots els anys, no? Sí, el que, que podem fer és quan no sàpigau què fer, m'equirdeu i vinc un dia i n'hi fiquem unes quantes i parlem d'això també. I no volguer oblidar-me també d'Eduardo de Andreu, que és el baixista del grup, que quan tenim la sort de que hi ha un bolo que se paga prou, doncs pues, paguem a un home més. Si està i Andreu també, pobret, que sempre el deixen fora. I damunt, en el caf que fem, no li deixen mai tocar el baix, per no molestar els veïns. Clar, i sempre se queda fora, pobret. Eduardo ho sent molt. Vale. Bueno, T'has de contar-nos també lo del teu fill les... Ah, sí, claro Aquesta guitarra que heu sentit així està feta des de, des de zero per les mans de Pau Garrido Lutier, que és el meu fill que es dedica a això a la loteria està fent guitarres del nivell més alt tot és pa, pa conservatori com aquell que et dic no? i bé Eh, estic contentíssim, un dia que digue, ja sé el que vull fer, i se n'ha anat a estudiar, ha fet violins i violes, i ara s'ha dedicat exclusivament a la guitarra clàssica. ¿vale? I eh, des d'ací, qui vulgui una guitarra clàssica bona, pot anar a provar-la quan vulgui, que busque a, per Instagram a, a Pau Garrido Luthier, i ahir el teniu. I que hi ha llista d'espera, no?, és o a que li va bé. Sí, de moment té, té, eh, té alguns luthiers que el tenen quasi tota la setmana ampliat i em diu, pare, no tinc temps per fer les meves, i quasi no me queda, i dic, tranquil, ves fer-ne, si no em pots fer-ne més que 3 o 4 a l'any, pues tranquil, però fer-les com tu saps, en tot el detall i tota la dedicació. Y bueno, es preciosa, aquí la podemos ver y bueno, el la habéis sí. podido oír, eso que sonaba, se hecho... Sí, home, lo, lo guapo es que la toque un que sap tocarla, ¿no? yo que, que yo la rasque, la veritat... Eh, en el meus discos no soc jo qui la toque, eh, allí li dic, eh, per favor, tallada toca-la tu, que eh, n'hi ha molta diferència, quan eh, la toca un que sap de veritat i eh, no un que... Mm. Que és un Garri, volem escoltar, escoltar la guitarra Tenim temps encara per un més Sí, quina és la que havia pensat jo abans Havia pensat de la tristesa Havia pensat la d'Este de Ja no recorde quina Però bueno Faig una eh... Flors a Bogotà mm. de la ment tocant de ple al mig del cor baix les ales du el vent d'una cançó que ho impregna tot i diu plouen àtoms de llum mullant roses pel desert Sonen al meu voltant les trompetes de xèricó cauen els mos més alts escombrant caduques tradicions per Berlín l'era del 2000 fa temps ja ens va salvar i neixen poemes amb cor so són de part natural que enlairan boires al cel camins noms van marcant i moren sent les almas quan sónant més estrany que pinte blanc l'amor i esclaten flors a Bogotà. Bravo. Gracias. gracias bravo y bueno ya se nos acaba el tiempo no sé si bueno importante si te quieren encontrar cómo pueden encontrar tu música o bueno lo, sí. sabemos que los martes en el kafka eso yo sedica y ese to aquí voy a seguirme instagram no sé cuatro facebook no sé cu papá ah. y yo digo que voy a servir, seguirme por favor que venga así a escuchar música en directo es de machos y ya está pero la ver verdad es que fate temps va a abrir un en youtube se dio Garry campanillo ho vale, pots trobar ahir també en BadCamp també tinc el, el disco que te'l te pots baixar gratuïtament eh, del de Peric d'Extinció i a la muntanya. Pos sentir-los allà, estan les lletres si està gratuït, si vols te'l baixes i ja està però jo el que feia és que en Youtube doncs, quan m'inventava una cançó ja mínimament la podia enregistrar d'alguna manera doncs, la pujava i ja estava Clar, després el temps de dia, ara l’ha millorat a un to. O ara ja l'ha gravat en disco i tal, doncs potser em feia un videoclip i el pujava també de la mateixa cançó i arreglava. Bueno, pues, qui vulgui trobarà alguna cosa d'ahir, trobarà de tot. Jo t'he dic que els, els cançons que estan en Panyals, en canzoncillo que dic jo, que les fetes, veu la guitarra i ja està. I sense ninguna vergonya que no en tinc. I per despedir-nos hem, fe, hem fet cançons? Vale, hem fet cançons I aquest tema de, El poema és de Josep Vicent Tallada i la Música Neua com totes les altres Molt bé, doncs pues, moltes gràcies Moltes sí, sí, gràcies, creo que bueno, quedamos para otra ¿eh? Porque se han quedado cosas en el tintero Vale, pues ara ho parlem Gràcies Moltes gràcies Muchas gracias Alfonso que estuvo ahí, a Los Cacharros y a Marina por la producción y por el runner que se lo llevan corriendo al Kafka y por todo muchas gracias a todos. Está el estudio lleno y es todo a gusto. Hasta la semana que viene Cansos Ver tal de no Sentirnos sols En el De la vida de sol Estiment ens van deixar, ens van deixar per la senda que porta el mar, que ens porta al mar. al rastre no és just a la vida I ja ho sabem malgrat tot l'estimem com s'estima un fill com s'estima un fill La vida me deixaré